Дівчина надовго замовкла, немов блокала вже у своєму недалекому заміжжі. Раз-пораз раз її очі зникали за вікном, а руки усе крутили і крутили нитки. Тоді ми ще не знали про укрупнення, про те, що незабаром залишимо свій хутір, розлетимося по світах і вже, може, і не побачимося. Ніна спочатку вийде до села, ніхто її так і не посватає, тоді вона візьме торбинку з харчами і рушить у Крим, начебто до брата, який служив в армії, і залишиться там працювати на виноградниках. Батько з матір'ю чужі, чужісінькі в селі довго чекатимуть дітей з далекого Криму. Я і зараз бачу, як вони обоє малі і у драних куфейках когось виглядають біля перелазу. Ніна приїде спродуватися у чорному, як блискавка пальті. Люди заходитимуть і братимуть кому що треба. Ночви, табуретку, тарілки. Вона стоятиме біля порогу і казатиме «Ето рубль, ето троячка, ето даром». Рушники пішли разом зі скринею. Сусіди потім гудили, що квіточки вишиті дрібно, такі візерунки годяться хіба на торбинки. А куди поділося те мережево, яке вона плела в нашій хаті, при холодному сонці, не знаю. Тільки, мабуть, наречений їй не зустрівся. Хуторяни так і залишилися у селі чужими. За два десятиліття їхні хати спустіли. Уже нехворо, що там не пахло. На стінах лишилися поруділі чорнобілі фотографії. На одній, пам'ятаю, вони сидять всі разом на траві. Біля них розтелене полотно зі скупими наїдками і пляшкою наливки дівчатка у вінках зі стрічками, жінки низько, запнені, чоловіки і хлопчаки у картузах і піджаках, всі обличчя напружені, суворі, вони знали, фотографія піде у вічність і хотіли виглядати достойно. Хуторяни незабаром вимерли, так і не знайшовши домівок на новому місті. За ними обвалилися їхні сільські хати, Немовби відчували, що в них уже ніхто й ніколи більше не житиме. Глава 25. ПРИВИД МонФеррана Горпина знайшла для Савки Метрику померлого родича. Тепер, за документами, йому було 16 років. Його звали Сергій Леонідович Семенов. Вона ж допомогла йому влаштуватися на завод імені Кірова учнем. Після навчання тинявся містом сподіваючись зустріти Рубін, яка вважалася на кожному кроці мов примара. Він йшов, пухнюпивши голову, потім біг, чиргаючи розрізаною халявкою чобота, гукав її. Оглядалися перехожі, сміялися незнайомі жінки. Увечері він заходив до квартири, наче тяжко поранений, що стік кров'ю. Засинав хворобливим сном, час і часу скрикував або стогнав. Горпина жаліла його. Думала, що від поневірянь та голоду він заслаб на сухоти, а тому діставала собачий жир, топила його і давала пити з молоком. Щосуботи до неї приходили на досвідки українки, закинені війною до Ленінграда. Приносили скупі наїдки, борошну, суху солону рибу з північних морів, якою приторговували моряки, коржики, випечені на смальці. Починалося довге чаювання, спогади і сльози. Савка Зумисний йшов з дому, бо ці українки здавалися йому несправжніми. Хоч і спілкувалися північною говіркою, хоч і вишивали та пряли. Вони пам'ятали, як було до війни, як в'язали снопи, саджали тютюн, орали кіньми. Але вони не знали, якою стала Україна на початку 60-х, яка техніка тепер на полях, які будинки спорудили. Він і собі не зізнавався, але й тікав не тому, що його дратували ці посиденьки. Коли жінки починали співати, щось у ньому піднімалося, як ураган, а потім тонко скимлило. Він боявся сам себе. Боявся, що не попрощавшись, візьме ціпок, як древні мандрівники, і рушить пішки додому. Він уже готовий був через пів світу податись туди, де голодував, терпів приниження, кулаки, страх, відчий. Але були ще спогади про вола, вчителя праці з патронату, який затягав до себе в майстерню і бив цеглиною, захованою у валянок. Проте, як він ледве вибрався на волю, як він мерз у товарному поїзді. Спогади про Рубін. Після тих побоїв вихованці хворіли тижнями, дехто навіть помирав. Але лікар писав те, що годиться. Несчасного ховали на патронатському кладовищі і забували про нього. Упродовж довгих місяців хлопець відгонив думки про батька. Коли нотаріус поставав перед очима у сірому пальті, Савка кудись біг або шукав якоїсь роботи. Батько інколи снився, як заходив у хату, сідав біля столу, склавши великі довгі руки біля тарілки, а мати метушилася збирала поїсти, щоб його не сердити. Савку й досі душила образа за те, що його позбавили дитинства й дому. Він хотів би показатись рідним у новому одязі, з грошима, і подивитися батькові в очі. Він не міг слухати українських пісень через матір. Мамо, мамо, як ви там? Чому ви не шукали мене? Не приїздили ні разу у патронат? Я так чекав вас і стільки кликав, що ви не могли не почути. Може ви хворі? Може вас уже нема? Савка думав, що обов'язково повернеться додому, коли знайде Рубін. Він не уявляв без циганки життя. Пам'ятав усе про неї. Її тіло, її одяг, її соломіний запах. Але обличчя не пам'ятав. Як не намагався відновити у пам'яті образ, не виходило. Хлопець любив підніматися на колонаду